Jag, en missbrukare. Ja, ni vet ju att jag klättrade på väggarna. Vad annat kan markaptan göra när vi inte hade internet? Det är alls inget roligt att gå här hemma och inte ha ett jobb att gå till. Det är alls inget roligt under rådande omständigheter att gå här hemma och inte ha internet. Alltså datorer är alla ära, men hur många harpor kan man rimligtvis lägga innan man blir fullständigt skogstokig av leda? Markhattan klarade inte ens av att starta burken när modemet inte ville ta mig ut på en liten surfrunda Det är liksom ingen mening med det längre Och nu när jag egentligen borde måla en andra gång där uppe i paradiset Då kryllar det av ord som bara måste ut Och det är bums Pensel och färgpytts får vänta ett tag till med andra ord Igår kväll frågade söta halvans söta son om Atlas var i skick att användas Han har ju hört oss diskutera avlopp och läckor. Han hade tänkt sig en morgondusch och blev glad över att det kunde fungera. Söta Halvan lovade att visa hur man bäst begagnar sig av ett slikt vidunder och att han föreslog en geografilektion, en klassisk kartkunskapsgenomgång alltså. Och på tal om att vara putslustig, nu kan jag ju verkligen återge på dialekt när Söta Halvan var rolig. Vi var hos vänner, hade haft en trevlig fest, Timman blev sen innan det var dags att slagga. Följdriktigt vaknade vi något tilltuffsad och lite trötta dagen efter. När jag på klingande marbordialekt frågade om min bättre hälft var trötter svarade han att jag måste ha blandat ihop honom med någon annan dvärg. Det är nämligen så att här lägger vi till er i slutet på nästan alla adjektiv. Söter, roligar, dummer, skeljer. Som alltså betyder tråkig. Det vanligaste är nog, ja inte i markkatteboning då, men där dessa er används flitigast. Att man frågar om någon är fuller. Så var det med den dialekten. Nu är det väl tyvärr så att markattan har under sitt långa liv blivit smittad med en massa andra dialekter som blandar sig in lite här och var. Men det tar vi en annan gång. Markattan som faktiskt måste måla, om inte hela världen så en liten bit av den. Hej på er!